Rama desde Coruña El hoy desde Coruña E desde Barcelona, este es nada original A Ostra, dos podcasts De, ahí no te llamo claro ¿Por qué? Empezamos Vamos a ver, ya este programa O, eu, bueno A Ostra no va porque nos mmm, Pretenda comer naide crudos Espero Porque somos y el... erógenos sin os comentarios cruzos pero... que <risa> isto vai a peor. Pe, bo, teño un pequeno feedback eh, de, de esto que igual pode ir medio relacionado, non tardarei moito Espero que nos oito. No, a... no, pero co de vamos a mellor, que dicíamos, no? que, que que que que me saíu dicir de ahora eh, creo que a, a rama de mí já nos pasara con un amigo que nos escoitara e a min pasoume con outra amiga que nos es empezou a escoitar. Y la eh, tendencia de esta, de esta amiga miña fue empezarnos por lo principio. Edición, edición, pero ¿por qué empezaste si por lo principio? Obvio, ¿por dónde se empiezan eh, esas cosas? ¿no? Y esto a rama a mí ya nos pasó con otra amiga. Y para empezar a mí sorprendeme, porque claramente digamos un podcast como este, que es sin... Eh, digamos non é unha narrativa nin é lineal de ningunha maneira no? en absoluto eh, Estráñame que a xente o primeiro que lle pida o corpo é empezar polo principio Vosotros, cando empezades un podcast que é así? Bueno, eu tamén tendo bastante a eso eh, cando o podcast ten poucos capítulos pero non me vou meter a escoitar agora desde o primeiro Dis eh, American Life por exemplo pero Pero, bueno, se que o corpo por... Non sei se por afán de completar ou polo que seña, ou por ser ordenado, pero o que me pide cando empezou algo é empezar polo capítulo 1 si están numerados. Se non numerásemos os capítulos, ocultásemos as fechas de alguna forma, poñeríamos máis difícil a xente, pero... A ti, no é Noé, sale a mesma tendencia. Porque a mí para na. Se escuito un podcast e me gusta... É eh, un podcast relativamente novo que ten poucos capítulos e tal eh, normalmente sí que son bastante sí que é bastante eh, habitual que os intente escuitar todos os que hai eh, dentro deso de poderros empezar a escuitar desde o principio pode empezar a escuitar para atrás digamos desde o primeiro que escuitaches eh, Un dos últimos que descubrin que me gustou que tal foi eh, let's learn everything e empecé a no escuitar Hacia atrás, digamos, desde o primeiro que escuitei, eh, fun recolhendo o capítulo para atrás, porque agora eh, a, a aplicación de, de Apple Podcast funciona así. Tens unha unha opción de, de que che poña os capítulos non reproducidos, que ao final, pois, pues, si estás descubrindo o, o podcast, son todos, e ponchos en orden eh, cronológica eh, logo hacia atrás. E... Eh, É como un coñazo andar cambiando listas de reproducción en, en Apple Pod Podcast e cada vez é peor, por cierto. Isto unha cousa que os quería comentar en algún momento, pero creo que xa é unha cousa que só me influi a min que son o único que sigo utilizando Apple Podcast habitualmente. E, igual un tema. Pero bueno, que a aplicación da Apple Podcast eh, vai a peor. Eu creo que vai a peor. Eh, de, de, xa nos tínhamos queixado dela neste podcast, pero desde que fixa con actualizacións é menos fiable ainda. E unha das cousas que lle xingan funcionando ben é a lista esta de reproducción de, oi, reproduzeme todos os non reproducidos en orden cronóxica hacia atrás entón, eso foi o que fixen con Let's Everything e o que me encontrei foi que había moitas bromas que non entendía hasta cinco capítulos despois, cando chegaba a orixe da broma e, Claro, se o, se, o, se o tuvese feito ao revés pues, teria, estaría desde o principio eh, ríndome con eles Eh, houve algúns veces que dicía pero esta xente de que fala eh, foi realmente o único é eh, un podcast pues, o que dices tú que non ten unha continuidade eh, eh, argumental ou non ten un, eh, lindo, ou sea, nun é, é cada semana van falando dunha cousa e tal pero si sí que ten unha pues, problemática internas eh, desarrollo de personaxes digamos creo que o tema de generar unha dinámica entre os presentadores e unha serie de bromas internas ainda que non se busque, acaba pasando entonces eh, neso, ne, ne cando leva poucos capítulos, si que interesa empezar a seguir un orden máis lógico ver, un eu, orden eu, de grabación, chamemos eu contovos vos, pero eu en general, ainda que entendo que decides um, claro cá... Eh, no creo decir, que nosotros nosotros bueno eh, seguro que hacemos muchas veces referencias a todos a cosas los chilenos que hablamos anteriormente entre entonces pues un saludo a todos los chilenos le vamos ofreciendo Sí, bastantes capítulos. Correcto, sí, sí, sí. está claro, ¿no? Pero eh, eu entendo todo eso que decides pero claro, chega un punto no que casi vexo o noso podcast como un exemplo das cousas que vexo eu cando de dalgúna outra maneira de podcast que non son lineales, ¿no? Xa levamos son cuantos, eh, porque decimos así, pero xa levamos como xa acabamos de quitar editar o capítulo o capítulo 20. E non son non son cortos. además claramente somos amateur o cual implica que isto collese práctica, eh a partir de a partir dun centro número de, de, de esto. E ademais, a temática por moito que digamos a temática de several Du talkinging no como falamos outras veces eh, claro é, é, é moi pouco lineal e a min reali na realidade, suele gustarme provobo eu o que acabo facer é fazer unha muestra un pouco aleatoria se me apuras no reviso o catálogo a unhas cousas que me chamen a atención dolles a descargar se vexo que tira ben pois pues, nalgún momento vou ao principio de todo e recupero e pillo a linealidade, pero sempre a fase de prova, nunca, nunca, nunca, empezo do principio, a menos que seña algo ou eh, que seña totalmente puramente lineal ou unha historia con continuación realmente. Eu, a verdad. Pero bueno, xa vos digo, estou topando esto e eh, xa pas xa había dous amigos que nos, entre comillas, nos dixeron isto e direivos que esta rapaza me dixo, bueno, a verdad que me llora un pouco co o tempo. Bueno, pero eso porque se vai en va, vai entrando na dinámica de pero da, que, vai collendo os tiques. Dixo que lle gustaba, siempre. que empujaba. Creo que nos vai escoitar dixo? todo, realmente, eh, polo que me contou. Pero dixo que lle gustaba. Pero di, <risa> bueno, dixo que non soportaba, vale? Dixo que non soportaba, no, eh, non non máis. Que dixo que moi curioso a parte, aínda que nunca falamos especificamente de Bueno, non sei se o, se o cubrimos, se o grabamos especificamente no podcast en eh, moitas ocasiós, pero unha cosa que entre nosotros temos falado moito é eh, basicamente o o, as diferencias do galego que utilizamos cada un de nosotros entre nosotros, que é bastante similar, digamos, o, o, o, o que falamos entre os outros tres, de alguma maneira. Eh, pero parece un tema curioso, pues... Da de, de, de, de o das nosas conversacións acaban sendo do galego que se fala a un outro lado do mapa, as diferencias do galego das pontes co da mariña e pa pa to, pa moito que falamos deso, e sacámoslo pouco aquí, non? Exacto, exacto, esa esa feita, creo que temos te sacado pouco, pero a ela incluso parecille un pouco curioso eso da diferencia de como falamos entre nosotros e a diferencia con como fala, con como é o seu galego, que é, digamos, da zona, da zona de Rianxo. Si, sí, a min chamou má atención no último capítulo que bueno, no me acuerdo que estábamos diciendo, pero en un momento tú, tú dices Naide y yo digo Ninguém, o re, no, al revés, tú dices Ninguém y yo digo Naide. Ah, eso eso ya sería más raro, que tú dices Ninguém y dijeses Naide al revés. No, no, Eu digo as tuas. Sí. Eh, indistinta, indistintamente, según me é, según é, me cadre o día. Eu, eu digo Naide. Eu digo Naide, ano ser que desde algún onde con un cable. Dice, vale. algún mira? día falaremos de isto oficialmente algún día poderemos fa no. falar o sea, algún día sabemos que tal podemos sacar un tema eh, sobre este tema en específico que eh, algún día que lácemos ou que o, o pensemos ou planemos no. eh, podemos eh, tráilorálo aquí se que y ese será o feedback que, que tiña ¿no? que por, por empezar por empezar por aí o romper o xeo por aí nesta ocasión bueno pois pues... Gracias por escoitarnos. Exactamente. Esto escoitará lo, no 2025, pero un saludo. <risa> un saludo os a todos os, os, os riaxeiros ou como seña que sella o seu... Coño, homen, seu... está claro, Eloy. Os de, de Vila Nova de Lorenzana, é pues, eh, complicado saber, pero os de riaxe ou os do Balador, pues, non teño moi claro, pero os de Riache... Vale, bueno, eu que sei, igual, <risas> eh, igual precisamente que xeraron fuxir da canción eh, eh, eh, e hai un pu purismo da, do, do xentilicio, eu que sei. Rama desde Pod Galego. Eloi desde Pod Galego. En desde Pod Galego podedes escoitar na orixinal e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora va agora, ou agora. Outro tema que vos traigo se queredes que o sea, non tilla moito que ver coa edición que estuve que estuven facendo do episodio que saquei, pero eh, pero bueno, xa o pillara pillei no en algún, en algún momento eh, creo que vi en Reddit, eh, aproveitando que estuve enbargallando coa edición estes días, E eh, tuve un pouco máis de tempo de tempo libre, probei un algoritmo de inteligencia artificial que por certo creo que é de OpenAI tamén, e eh, teñeno liberado en GitHub esas cousas que básicamente para facer eh, transcripción ou extraer audio de audio de, perdón, me estáer o texto ah, ah, ah, a partir dun a partir dun audio, e vale? sí. eh, eh, pasei as nosas gravacións e bueno, se queredes vouvos enseñar, vouos ler eh a vouvos ler a pinta que ten, o que vous ler a pinta que ten o que conseguiu o que conseguiu o algoritmo con isto, que eu para empezar vouvos dicir que creo que estou moi sorprendido co bo funcionamento que ten en galego. Eso foi a parte da parte da sorpresa para min. Eh, de feito, a vosotros que estades aí, que me estades vendo, ainda que eh, os, para os que solo me estades escoitando non poderedes ver, pero bueno, xa poñemos o, o artículos na show notes, podo vos enseñar o, o, os datos que teñen de eficiencia, digamos. Os datos que teñen na web realmente falan un pouco, teñen un gráfico aí de eh, eficiencia ou precisión, digamos, ou canto atinan, basicamente, según a linguaxe. ¿vale? E, a verdade, eu le ve un pouco unha sorpresa, porque pensei como que o inglés, simplemente por puro entrenamiento, sería o mellor. Eh, pero, eh, o mellor que hai, é eh, eh, digamos, non é, non sei como é o, o índice, é un índice que chaman WUR, World Error Rate, e canto máis baixo, mellor. vale É basicamente aquí na escala dos idiomas, o mellor é o español, que ten un 3, e o peor é o nepalí que ten un 47 vale neste orden neste orden que turon e o inglés está solo pero, de no, pero non é sobre un rango no? é unha digamose un valor no. que cheque, sí, non creo, non un valor alguna... creo vale. é un porcentaxe é un porcentaxe de realmente o wr ah. word error rate, ah. non sei se é básicamente canto a ti cantas palabras a ti por, por, por, porcentaxe por de, de errores dentro de error. do De... si. Sí. Hmm. Eh, o sea, non, non sei os detalles, non sei como exactamente, pero é unha métrica de, de canto a tí, básicamente, non? Eh, pero asumindo no que entendemos isto, o español falla tres palabras de cada 100, e eh, o inglés falla 4 palabras de cada 100, o portugués 4 mm -hmm. palabras, 4 con tres palabras de cada 100, e o galego está nun moi a min párceme que nun moi aceptable 15 palabras de cada 100 e está rodeado rodeado, o sea, so, superado Entre inmediatamentemente polo chino e por diante do Bosnio e o Árabe. Que, claramente, salvo o Bosnio, digamos, digamos que está o galego e o Bosnio, como idiomas pequenos, están aí rodeados do chino e o árabe, como en cuanto a precisión. E, eh, eh, bueno, sorprenderme estes estes, estes datos, e, eh, bueno, todo, todo apunta a que se o galego tives un pouco máis de corpus, no training data... Eh, pues basicamente estaría entre o español e o portugués como para tantas outras cousas É ¿no? eh, eh, máis eh, coerencia porque... normativa porque cada un escribe o galego como lle sale do nabo moitas veces Eu falo sí, Coerencia este... bueno, sonora chamele como decir se si, si ao final o, o árabe por exemplo, eh, falan non personas de, de medio mundo ou do mundo sí, entero no, o realidad. árabe Sí, o, o arabeteras, hay ten que tener por, por forza de variedad enorme, sí. Eh, joder, no me compares español de México o de Argentina eh, o de eh, o de Castilla. Quiero decir, eh, sin embargo, tengo un, un enorme número de errores. Sí, a mí yo también tengo que ver con esto de... Sí, estamos lo diciendo, pero en paralelo. Pero eh, estamos dicindo o mesmo, pero eu estaba dicindo ao revés e cambiei cando a, a, a, cando estabas falando tú, porque o que estaba dicindo era o contrario, que o gallego a mellor estaba eh, particularmente ben, con non ter moitos exemplos, ou non, non estar moi moi entrenado nel o algoritmo, porque eh, o ser un idioma falado por pouca xente que está moi cerca, eh, ao final non hai moita variedade eh, como se chama, de, moita variedade tonal, digamos, de acentos ou de o de tal. Eh, eh, ao final é unha cousa moi, moi coerente para o algoritmo, eh, se o entende, entende. mentres que, por exemplo, o árabe, pues, sería un idioma moito máis complicado, como moita máis variedade Ese é un pouco a miña cuñada do, do día. Pero tú xa estás dicindo que o o castellano, que evidentemente é un dos idiomas máis entendidos do mundo, con Bueno pues entonces, O primeiro que lle pasei, isto para empezar bueno, Detalles detalles que eu xa vira Cando estuven probando tamén os Table Diffusion Que algún día, algún día, algún día Enseñarei vos algo eh, Ou algún día mostraremos a audiencia Ou algún día recuperamos o de os vídeos En Youtube, igual a utilizo alguna desas de cousas No, porque no, que é gratis eh, Unha das cousas que ocurre Que se tes unha tarjeta gráfica boa Estas cousas funcionan moi ben Sinón, se teslle que, tes que pedir Que tiro da CPU, e vai todo bastante máis lento Eh, vai todo bastante máis lento entonces o primeiro que intentei foi con estes clips que sacamos a veces para para o instagram que moitas moiitas graciasramai por sacar iso por certo eh, entonces vouvos ler claro aquí eh, e vou facer énfasis nos nos erros claramente que pillou ao que pillou o que pillou o algoritmo vale con estes tres clips que, que utilicei vale tenen un neoluxismo que chama desfrangullos aos podcast que eu Iso estou moi encontro Me nego profundamente. Me nego un castellano a joder máis. As palabras en general da internet galega non me gustan nada. O chuza, o meneame, todos espes. Bueno, meneane, meneame non era mellor, verdad? Non, non era mellor. Si, o gusta, meves. Pero é a excepción. É, nun abuso, pero o gusta. Esa tolera. Aquí, a que este dixenbo es que funcionaba bastante ben, pero a verdade que cando o leo isto non funciona moi ben porque o último o, de, que de o que non pillou claramente é o dos chios. Falamos a o palabra que estaba menos máis razonable era que decía rama o do chio, o do chio, tolero, pero aí confundiu con é, é, é un abuso, con si, coma o Non, claro. non, no, eh, confundiu ah. chio, chio si me gusta <ríe> puxo si, coma o abuso. É verdad que unha cousa que algún día... Se, se algún día de verdad eh, utilizásemos eso para transcribir... Eh, eh, vai tetos saber por qué. Básicamente, se nos aburrimos. Porque tampouco sei que utilidade podo ter isto. Habería que sacar isto por cada unha das pistas que temos. Porque, claro, eu creo que tamén se lía cando estamos falando de distintas personas. Eu, eh, que, que, que, eh, que ten sentido, non? Sí. Eh, a ver, creo... Leamos a seguinte... Eh, tamén son clips que non sé se os sacamos, pero bueno, ímos controlando o rama se se nos vai momento de tempo. Vamos, eu diría, se nos vai de tempo, eu cortaría o de Batman. O de elipsis, elipsis, inciso. o de Batman é correcto, isto non foi unha cousa que non estiveramos dicindo. Cerro, cerro inciso. Se queredes, ontételo aquí. No de que estades Después con techo. Se queredes, o metelo aquí o facemos con toda segunda parte. Sé, Se, no sé hasta qué punto, pero bueno. Facemos las boards. Vas decir lo que decimos siempre. De decir que no tenemos contenido suficiente. Correcto. Las tradiciones están para cumplírselas. Yo no creo que nos dé para mí. Pero bueno, facemos las boards. Muy bien, entonces perfecto. Porque entonces vamos con todo. Este hasta resulta bastante gracioso porque estas buits non sei moi ben onde quería ir eh, <risa> eh, pero hai que decir aquí eh, para, para digamos para dar un pouco máis de confianza a isto, é que isto riámonos entre medias vale para que non escoitara o audio eh, en calcer caso direi que creo que é, é, é bastante eu creo, diría que é bastante digno e teño a siguiente tarea que teño facere por curiosidade intentar comprobar a ver qué tal funciona se pido específicamente que detecte esto como español o como portugués a ver se si funciona mayor que con galego que eso sería otro punto otro punto interesante bueno vamos a leer a la tercera Ainda que después cuando editemos igual corto si se quede se queda repetitivo pero este Batman, último sí, sí. volver esta después con techo de debajo después de galego realmente no teño no escoitei nada nada más que o das Gomas Plenas. Isto é Gomas Plenas. <risa> Pero nin nin ches entrei na web de Pod Galego. Tou meténdome nun club, digamos, como o puro estilo de Groucho Marx, que si me parece que si me merece ese club non me interesa. El que non me merece, bueno, en fin. Este collei un estupendamente menos o das Gomas Pleners, no, no que lle chamou Gomas Plenas. Que... A ver, eh, entendible, si. Sí. Que é no un Python nombre bonísimo. Diríamos que é un nombre buenísimo o das gomas plenas eu, Se fose... O sea, <risa> no, se nos estivarán parece Pareceme que é eh, debería ser unha broma interna Pero bueno, creo como que non nos escoitan Pues quedará, quedará así Pero diríamos que me parece eh, brillante eh, O resultado faino bastante... Eu diría que, en general, faino bastante ben Considerando que nos están tres personas Que nos entremetemos un cos outros Que nos rimos E eu, a verdad, que quedeime, quedeime Sorprendido para ben de como funciona esto Ahora ben... Por supuesto isto é irrelevante, ¿no? porque, digo, para que ao final... Supoño que a transcripción ao final isto é para, digamos, o mellor para alguén que quixiese facer un podcast que tamén teña vídeo e poñer subtítulos en Youtube, etcétera, etcétera, pero por outra parte, Youtube, creo que xa pon pongo subtítulos automáticos, ah. bueno, non sei moi ver, pero bueno, fixe para no... que teñe por... que facer entrevistas e que teña que... unha das cousas non? Das que máis se queixan os, claro. os periodistas e que se fa unha entrevista de unha hora tiranse cinco horas facendo transcripción. Bueno, si lo automatizas hasta cierto punto si sí. en vez de 5 horas era hora y media de corregir de web. No sé. sí no sé bueno no sé para qué no sé para qué para qué podrá ser pero bueno habrá eh, realidad que bueno como todos sabemos de eh, verdad que hay un tema que tampoco falamos aquí pero creo porque hasta creo que ya nos da pereza porque todo el mundo está falando de table difusión del chat gpt las cosas que salen é moi a diario co, de avances de, de inigencia artificial esas cousas, pues bueno eu traigo vos esta de nicho que nos pega máis e vai un pouco máis antes da actualidade porque lle interesa a, a menos xente e bueno, parece pareceme interesante tamén xa vos digo utilicei no capítulo completo e no meu ordenador eh, pedindo especificamente con gpus porque sin gpus porque creo que non non me chegaba a memoria eh, levolle varias horas O sea, le vaya la máquina a entendernos, parece que nos tienen que escoitar directamente <risa> hora, ahora que pasamos hablando pues el este... obicho tiene que pasar empezó eh, desde eh... principio para pillar todas las bromas internas entonces de exacto, eso claro, exacto. Es bueno, que pues, un saludo a todas asías que nos estén escoitando eso, <risa> un saludo tal que nos estén indizando para, para salir los buscadores sí. eh, bueno pues sé que esto Noé o de Batman o do Batman foi un capítulo de 99PI que creo que non chegamos a falar del que ah, nos gustara sí, okay. a Rama e a Min polo menos de Batman and the Bridge Builder ah, sí, que sí, sí, sí. era un episodio que igual tamén escoita xestino, é eh, verdad? Si, sí, eu tamén, tamén escoitei eh, entrevistas por separado do do biólogo zoólogo que seña en enólogos por cierto en outro podcast que teño eh, recomendado neste, neste podcast uh -huh. se si. si, si máis, tampouco uh -huh. me acordo do capítulo ahora mismo eh, soname campanas agora sí. si. sí, sí. que o penso, eu creo que de feito mencion... chegámoslo a mencionar o eh, cheguei no eu mencionar non a mencionar nunha ocasión que me facía feliz que me fixera eu eh, socio de, do grupo naturalista hábitat e fora de paseo con eles eh, eh, eh un sitio donde había cruxas debaixo dun de puente da autopista eh, eh, creo que creo que vo me lo mencionei porque me recordou me recordou o episodio non sei sé se si recordades sí, ou estou inventando pero eso pasou pero non eso eso soname de que o escoitades, pues, sí. pues eso. Pois, pues, pois pues nada, eso foi Eso foi o, eso foi calla, que Non hai sin... moito sin... en un... radio ambulante tamén saíu un... Un... un capítulo sobre un naturalista especializado en en murciélagos. Sí, eu murciélago, tamén escoitei, sí, tamén, que, me, tamén sí, esco... que tiña que os tiñan na súa casa, e eh... sí, sí, sí, sí. sí. eh, que lles daba sangre, cousas desas bastante bastante creepy. A verdade. Eh, Paquen... parece, moi A ver, a min no, non me dá, pero sei que hai xente que escoitar esas cousas lle dá bastante grima. A min, no. ah, si sí, va. Vale. Eh, Podería estar, podría estar comendo e ese podcast con tranquilidade ou e eh, máis, podría estar, podría estar cagando e tampouco ter... escoitando ese podcast, que sería máis probable, ou mellor, eh tampouco me, me estaría me estaría dando problema nin imaginar o, o, o os vampiros no meu baño tampouco, pero hai xente Que claramente, creo que sí que esas cousas... Eh, coa xantre, coa sangre, hai xente moi aprensiva, penso eu. Ferinoff. Ferinoff. Sí. <risas> Porto xa ser aprensivo con, con algo razonable que ten coa sangre, non? Mm. É a cousa que máis claramente, se si a ves por fora do corpo, está a tabar. Exacto. Bueno, pois pues eso de es, que vos o que o que vos traía no sé siis de defectito en chi más más cacho do, do, do que teníamosmos y no sé cal, creo que esto vos un poco de de bueno no sé se si de sorpresa pero en chin huecos que igual no, no tocado no está bien. pareció una ah, no, sí. transción me efectivamente que dices tú que está mayor que eh, do que do que me esperaba, de feito, mellor do que esperaba que estubese, porque o gracioso sería que se tovese confundido estrepitosamente e que nada tuvese sentido, e que fose hilarante e demais, era dentro do que cabe, pois pues, home, confúndese, evidentemente non sabe decir cun masplainer ou non sabe transcribir cun masplainer, pero unha cousa bastante ben, no, pedestre sin máis. Sí, sí, sí. Sí, que por eu, outra parte supoño que eu, eu, eu... O resultado creo que bastante bueno, digamos, hasta o punto de que, que recio, isto eu isto esto, galleguino polo podcast, pero eh onde estuve mandando mails no meu traballo para buscarlle utilidade eh para, para buscárlle, no, para, para a xente que lle pode interesar que faigamos estas cousas por temas de poder aproximar xinar, no, grabacións de cursos bellos de, de, de, de que que en no pasado e que y que se lle que llean ponía subtítulos para Claro, nosotros non poñemos os cursos directamente en YouTube. Os cursos do software que temos non poñemos en YouTube directamente, non. Hai cousas en YouTube, pero cursos completos nós temos aló. Entón, calquer tipo de cousa de grabación e tal e cual, eh, transcripción, eu penso que é máis que útil se o testi aloxado, eh, como sacas os subtítulos e esas cousas. Pois pues, non se a opción hasta agora era pagarle a alguien, pero que me paguen a mí, que, que, yo, que yo faigo... Que yo faigo... Que lo faigo gratis, como que en di, non? Xa vos digo que estuve en lendo, era en inglés, por suposto, en este caso, eh, inglés inglés dun italiano, estuve lendo así por encima, e o resultado é eh, bastante bom. Mellor que aquí en galego, diría, pero da verdad que unha persona sola, falando máis, seguramente máis despaciño, sin rirse. Sí. Eh, eh, o sea, o resultado é eh, eh, bueno, eh, diría... Eh, no sé, o, que as expectativas con estas cousas a verdade é que cambian moi rápido, seguramente, ¿no? Porque o que nosotros ahora nos ve aquí sorprendente, igual dentro de 5 anos, eu eh, que pues, sei, eh, xente máis xoven, cando acabemos pues, de editalo. ¿no? Claro, quero dicir, penso que nestas cousas expectativas cambian moi rápido, con todos estes saltos, ¿no? eh, pues, eh, seguramente penso nos meus primos pequenos en un par de anos eh este teñerán totalmente normalizados as cousas de, de do chat GPT do, do que fae o Bing. Eh, eh, e o Stable Diffusion esas cousas terán as total, totalmente normalizadas como cando ao mellor aí nos outros 4 anos isto nos parecía ciencia ficción non sei sé canto levamos convivindo co Stable Diffusion ou con ou co Dalle ou estas cousas son meses isto eh, é unha cousa de 2023 e agora ontes eh, saliu unha versión nova de Stable Diffusion, creo que é a 5 que xa fai máis man o sea, xa dibuxa ben as mãos que en teoría sí, era, era como a través un... de salvación era era o mellorni creo o que salió ah si sí, correcto si sí, o, o eh, bueno que, que era evidente que iba a acabar pasando non teña moita moita mm, posibilidade sí, que non de que fose bueno. tan fácil distinguir un dibujo de de un IA de un de unha persoa simplemente coas mãos acababa acabaría pasando non eh, bueno, ya está normalizado, xa... Sí. xa no xa... Vín, eh, cando eh, publiquemos isto, xa será habitual, pero eu xa levo visto ofertas de traballo buscando ingenieros de peticiones, que decir xente que está especializada en generar prompts adecuados para interactuar cas inteligencias artificiales. front engineer. A donde che chegou? Que chegou? ¿Chego mail? O mail ou no LinkedIn ou que cosas? Nah, vi, vino, vino en Twitter. Vino vale, en twitter vale. No si sí, sí, Eu, sí. eu pasei unha temporada que estuve facéndolle caso o o que estuben en, en Reddit/Stable Diffusion, eh, e si tamén se comentaban cousas, tamén se vían cousas desas, eh, a verdade. De todas maneras, a verdad que eh, esto claro, é moi para o corto plazo porque o, os, os prompts que funcionan, eu teño a sensación que os prompts que funcionan agora, esas cousas ou as habilidades de Sí, na o sea, próxima iteración hai que volver a empezar. Claro. Que, é todo... ¿sabes? Estamos como unha fase así temprana de... Eu xa vos digo, sí, eu creo que xa vos O fixen, as, o fixen claro, os meus ahora, finitos... Ahora, pa para que faga algo ben, pues, hai que facer unha serie de... Y, y, vamos, de meterlle distintas matices a, a petición que na siguiente iteración xa o fará automáticamente. Sí, está claro. Eu... Dima eu xa vos contei que fixen as, os meus pinitos eh, eh, a conclusión, cando os fixen por aí, que foi bueno, eu creo que botei aí un cacho sobre todo entre entre noviembre e xaneiro despois de non un pouco así aparcao eh, noviembre e xaneiro de dos... o sea, noviembre de 2022 xaneiro 2023 estuve aí probando con o Stable Diffusion un sei canto e, e claro, nese momento claramente a, a, a conclusión para min é que sacar cousas bonitas non é para nada inmediato e que había que había había moita albañilería de o que lle preguntas o que lle pos e é moi difícil sacar un pouco a lógica a loxica entre comillas entre comillas entre comillas sempre para sacar algo para sacar algo decente. O que pasou foi que nesse tempo que estuven probando o que me pareceu que era un trab con esos dos prompts e tal e cual que é bastante pouco, era bastante pouco agradecido a menos que tuveses un caso moi concreto tuveses intentando conseguir algo moi tal simplemente por pasar o tempo eh, era, é como, era como moi caótico difícil de interpretar o sistema de que prompts funcionaban, cales non e encima además que xa vos digo que un, eh, se non, creo que se, se non tes unha GPU con unha memoria grande Eh, ou polo menos eu comei setup que, que tiña, pois pareceume que non era ta, era un pouco bastante lenta, então ao final non era divertido, non era moi agradecido, e funo funo deixando, a verdade. Así que na igual de algún momento que teña lodo unha outra curiosidade, eh, pois eh pois bueno, pois, vol, volvo a recuperalo, pero bueno, quedou alí e eh, fai unhas fai moitas quantas semanas ou casi dous meses que non que non, que, non co, que non seguin co rollo do Stable Diffusion. Xa, a veces, que, que asume máis interese isto de transcribir que que seguir co, con eso. O de transcribir parece que con mellores resultados ou con mellores resultados en relación ao traballo que... Claro, é que non, o sea, non tuven, que, non tuven que pelear, tuven que, bueno, a ver, hai que instalalo instalarlo, instalarlo coso, que, bueno, que requiere de comillas... Bueno, tal como o Fishing EU requiere pues, ter o Python instalado, coa versión correcta, esas cousas, crearse un... Bueno, requiere, non requiere ser informático, pero, digamos, requiere ser un pouco friquido do asunto ou de ter cacharreado previamente. Sinón, bueno, seguro que hai tutoriales por aí para fazer as cousas. Como, como a un loro, digamos, é fácil seguir as instrucciones porque día telas, no? Sem maior problema ou conseguir que... E se GPT non che me fío moito, non che me fío moito de que de que me dixo foi moito de que de que funcione, de que funcione, de que che dea este detalle, verdad, na miña, na miña experiencia, pero bueno. Non, problema é que che dá, pero que que nese sabe de Si, sí, a ver, bueno, se funciona para pa que fa pa esto, no, ao final eu mismo eu mismo diría que para instalar estas cousas no meu ordenador fixen moitas cousas tirando de cousas que estaban por aí generadas, en internet directamente copy paste, se funciona, pois pues non lle dou mas voltas, no? Que que bueno, eh o uso, é un uso moi moi típico de do, do chat GPT, ¿no? se consigue, se che tira, pues pues pa diante, ¿no? Pero bueno, neste caso, como decía Rama, o Whisper este funciona eh, funciona, máis que ben sin sin tampouco ter moito que pelea. Outra xa vos conto, xa que estou eh, algún día podos eh, igual vos podo traer mmm, Un exemplo, de feito algunha vez tuve pensado mostrárbolo, eh unha inteligencia artificial que lle por primeira vez falar a a Jaime Altozano dela para separar pistas de cancións, para separar sí. pois pues, a pista da, das guitarras, a pista da, a pista das voces, esas cousas que mm. se queredes podedes dicir, é unha cousa para, para fabricar eh cancións para karaoke, se queredes, no? Porque se separaxe as pistas, se queres, pues metela na Audacity, eh, quitas ya de voz e eh, cantas ti, se queres, como a quien dí, no? Eh, esa cheguei a probar tamén, eh, a verdad que, unha vez máis, o resultado eh, eh, no, no seu momento parece unha sorprendente unha vez máis, como decíamos antes, igual agora pasamos unha a outra persona eh, en 2023 taus anos despois e di, bah, non me sorprende non me sorprende en absoluto no eh... No sé un momento, ya os digo, eso. Chegué, che, acabé allí, para bueno, porque yo sigo cosas a Jaime Altozano, pero llegar en algún momento a intentar buscar, a ver si había algo que nos separase as pistas das nosas voces. Sí, eso eh, recuerdo. Esa era miña idea, ¿no? Creo, sí. Sí, pero non cheguei a nada, pero vamos, busquei, busquei por aí papers de speech recognition e cousas delas e tal cual. A miña idea era de, claro, os, os episodios máis recientes que temos, pois pues, temos as pistas separadas, ¿no? Era como decir, pois pues, igual se utilizamos eso de entrenamiento e despois mezclo as pistas, ¿no? Xa temos o input e o output, digamos, e o entreno con eso, cos episodios novos, igual po sirve para eh, ir aos episodios vellos que só tiíamos unha pista do audio dos 3 e separar as nosas voces, pero eh, sí. eso quedou en nada sí. porque era, vamos, non, non atopei nada que me fixese o traballo e lógicamente eu non me vou apoñar a mm. programar eh, para facer esto, no? que xa, xa cacharreou bastante con esto, pero eso xa era outro, outro nivel. E despois o que recordo de, do vídeo de Jaime Altozano, que mello xa xa sacou algo máis falando do tema desde o que lleven eu, pero o que recordo era que basicamente era impresionante a capacidade que tiña de facelo, pero eh, as pistas non quedaban limpiase en absoluto. Eh, eh, había, non, eh, entraba a voz na supuesta pista de guitarra, había pistas que eran como cousas mezcladas porque non acaba de reconocer o que era, entonces era todo un pouco... Mm. Eh... Direi vos, como, como todo non é, cando isto o contou Jaime no vídeo, desde, eh, eh, eh, é verdad, o sea, perfecto, non era o resultado, Eh, xa saíu unha novia versión. Eu probei as dúas. Hai probei cando Jaime fixo o vídeo e probei pois, cando saíu a, a siguiente gran versión, versión maior ou así, pois non sei se sería do 1.6 canto ou, e despois probei o 2. Non é fiable o este. Chámase Demux, por certo, Demux o, o poder, buscar en GitHub. Eh, se tedes, por Demux, enténdese. Eh, atópase. E esa segunda versión era visiblemente mellor, incluso para un ollo como o meu, que non son músico, ni teño a máis mínima formación musical, nin oído, hasta vos diréis. Pero notábase que iba mellorando o conto. Sigue sin ser perfecto, pero eh, o resultado era... Eu diría o sea, que significía altivamente mellor para as, para as cancións que eu provei, que eu provei cancións pop que que saqueido saqueído Spotify e, e, e listo esa foi a, esa foi a miña idea a todo esto eso quixen no usar pero igual algún día se eu consigo se recordades fai nun, nun episodio unha cosa que intente facer eh, era Preguntei pregunteivo porque eu quería eh, estuve esttu coitatando editors e eh, contáamos que había un disco que, que, que recopilatorio que me parece que me sonaba más lento eh, quería sacarlos bps numéricamente sin Eh, eh, basicamente os meus colegas músicos o que me dixeran foi porque non, digo cho eu pero eso, eso claramente non era algo que, o, que, o, o que eu buscaba <risas> e eh, eh, teño aí pendiente todavía eh, penso que sería máis fácil seguramente unha máis información musical que primeiro pasándolle este primeiro separando as pistas pues, coa parte da, dos, da percusión xa penso eu, será moito máis fácil sacar os BPMs ou, ou dos instrumentos ou non todo mezclado ou des logo, non? Eh, pensei que incluso ainda que houvese un algoritmo numérico para sacar, o, para sacar o ritmo pois que primeiro separando as pistas funcionaría funcionaría mellor, pero bueno, é unha cousa que teño medias eu que sei se algún día vos traigo aquí A ver de que joder, as cousas que tú tes a medias e as cousas que teño a medias moi distintas son eu non sei, probablemente meu primo este no medio entre os dous pero eu teño a medias teño que, sabes, ir ao banco a abrir unha conta ao cativo e levo cinco meses para eso e tú de alguna maneira contas os BPMs son un disco de editor. Bueno, o sea, non yo os conto. Esos son cousas a medias que teño desde fai dous anos, non é? Eso está logo bueno, vendendo como ou, se tú ves algún utilizas, tipo de avance. ¿eh? O utilizas o Stable <risas> Diffusion o tal, o Stable Diffusion miro para ele e digo, joder, a xento que fai. <risas> esta, esta juventú de ahora. Eh, beño, beño, realmente veño a facer aquí, no é, eh, moito, eh, como se di, eh, eh, traer o... Manifestar no, no sal, cosas, no. No, no, no me sale a palabra, pero, no, pero eh, iba a decir, como que non todo é tan fácil, como parece, nin todo é tan maravilloso como igual se pode ver aí eh, esto. Después, cando te pos, eh, Masha... Masia non fa... Por momento, que eso que se diga, ¿no? que cualquier tecnología llevada hasta cierto punto é eh, equivalente ao final a masia, no de cara explicar como funciona. Non sei sé como é a cita. Seguro que hai escoitades por aí algún sí, momento. Sí, cualquier tecnología pero... suficientemente avanzada... Sí, sí. Eh... Bueno, sí. Tampouco <risa> sei caler. É indistinguido da masia claro, algo así. Sí. Bueno, pero o que eu vos... veño a que traer aquí que non é... De momento, polo menos, non é... Eh... É... Non é, é, é fact-checking o que estaba, sí. o, o, que estaba eh, o que estaba buscando eh, Eloi o que tú estabas buscando eh, como o que no seu día decía Javier Crae que no todo va a ser follar Así foi Así foi así, bueno, así, así así formos, a, a, pos, a experiencia pos. a experiencia últimamente con esas cosas e as cosas que están a medias e igual algún día traemos no podcast se según, según cadre se avanzan ou se non se quedan aí no no, no, no, no este, a min no a min porque é o que che digo, a min aterrizas me as cousas, oigo falar en, en Twitter de Stable Diffusion ou de dalle, chámolle dalle porque porque non hai en sí, falar sí, del, de é dicir eu leí no, tante, un montón de veces en Twitter, entonces como se le dalle, pues, oh, eu leo dalle. <risas> a pouco que eh, se falan moito no. en en coffee break, por exemplo. Entonces, a ver, é un xogo de palabras con Dalí, obviamente. Pero tú di dalle se si queres. de ten eh, sentido en galego. aparcar, En gallego o xogo de palabras, aparcar, eh, gallego, xogo de palabras funciona mellor con Dalí. Dalle, dalle, dalle, dalle pues eso, sí. que, que oigo, oigo ou leo tal estas cousas, eh, están están no sei, no aire, fálase delas. E incluso chega o momento, porque o que está en Twitter é que nunca venen solas e Nunca hoxe alguén que diga, olle provei este este chisme, é curioso, e xa está O día siguiente xa aparece o discurso alrededor de si este chisme vai de quitar traballos artistas Este chisme eh, foi feito dunha maneira eh, pouco ética porque foi aproveitando... Eh, traballos con os láminas ou dibuxos con copyright eh naideslles pagou aos os generadores os, os eh, este os os generados por, por dalle ou por Stable Diffusion ou por Midjourney non tenen dereitos de autor porque non foron por dalgúnha maneira eh, pola historia aquela da foto do Da, do mono de, da Wikipedia que non acabo de entender moi ben que ten que ver unha cosa coa outra pero porque non ten unidade de leyes de copyright americanas pero et, et teño et, como o batiburrillo do discurso xerrado ao rededor do, do, do tal e eres a primeira persona bueno, non era a primeira persona porque meu primo o Chagel PT tamén estuvo xoqueteando con el pero, quer dicir, si non eu non teria ningún tipo de experiencia de segunda persona de, de alguén que o teño utilizado. De momento, eh? porque eh, estas, estas cousas empezarán a estar... Ao final, a clave, penso, eu supoño, de está, empezará a estar integrado noutros sitios. Ao final, noutros sitios que utilizamos a diario e non haberá que ir a GitHub e instalarse es decir, cousas. Esa, ese é o conto, non? A ver, ao final, chargp3 é, é muchísimo máis sencillo que todo eso, que... Porque directamente entrar nunha web, sí, claro. registrarte empezar a fuchicarse. Sí, sí. De feito, xente con... que non diría eu que é especialmente eh, tequi, vinlle... Eh, bueno, de feito, usámoslo no traballo. Usámoslo no traballo para partir de 4 ou 5 criterios que lle dimos que nos generara un texto para facer unha... Bueno, básicamente, para pedir ofertas para que nos fixaran unhas... Unhas catas e unhos sondeos nun terreno Que tal vos foi? Eh, eh, bueno, a ver Básicamente, dixemos sí, sí, Usamos, bueno, non, non usei Usou nun compañeiro Dice que sí que collou uns cuantos párrafos Que lle valeron perfectamente Pero al final Sustitudo o traballo que iba a facer Por facer un un traballo máis... O sea, fixo é máis eficiente, digamos, o seu traballo, o fixo... O simplemente... sí, sí, sí, sí, fixo. Non foi simplemente por claro, curiosidade... porque, digamos, optimizar... no foi en plan, joder, esto dame como redacto esto para que quede medianamente claro, e non sei sé que tal. Oye, GPT, redactame esto, pois pues, facendo... Hai que pedir que menos nos hagan esto, esto, esto, esto. Eh, fixo, básicamente. Eu no traballo, utilizámoslo... Eu estuve probando, pensando esas cousas, pero realmente as cousas a que eu pedí no traballo nada foi realmente útil ao final. Entón, bueno, xa nem parece na mera que o mencione, pero sí que hai unha interesante, e é que un o rapaz máis joven que traballa con nosotros, de feito, ocurreuse unha cousa, probou unha, e... e... Bueno, non sei, non sei se tomamos medidas hasta ahora Pero, claro, é un pouco Penso un pouco a clave de todo esto ¿no? Esto, cando non hai unha, Para as cousas que non teñen unha resposta Completamente certa Ou que o que un pouco máis isto é para o que funcionan ben estas A día de hoxe, ¿no? estas, estas inteligencias De alguma maneira, ¿no? pues, como decía Rama Para pedir un mail que pois pues Non hai unha resposta perfecta Se me pides a min, escribe unha cousa, te escribes outra Entón así, pois pues, máis ou menos, tira ¿no? Se si non hai unha certeza Y o rapaz este o que selle ocurri vamoslle preguntar pedir nombres de empresas que utilicen un software da que sabemos que que sabemos que é equivalente pero que eh, digamos que competencia dos nosos uh -huh. vale entonces o dinos empresas de españa que utilicen software x que nos deu De unhas cousas son ciertas eh, vos algo... Sí, sí, dixo unhas cousas No, cousas dice, pero pero sabedes que no, pero, más da? se non son verdad No, pero Que máis dá, se non son verdad Igual que o comercial vai ir a Sabes, hai un sitio, digamos De momento, pues non no, no, O único que tanto perdese, entre comillas O comercial se emociona es decir, demasiado o que, o que vos dixo son empresas Do sector que non tínen descontroladas aínda que non seña acerto Que utilizan eh, Programas de competencia ou non Digamos, a ver, contábolas la historia si con más detalle, ¿no? Digamos eh, eh, hay un hay un software que bueno, un lenguaje de programación que se llama SAS. Eh, SAS, eh que es como un lenguaje histórico De para programación estadística o programación ou cálculo estadístico en xeral esas cosas ¿no? o que ahora todo é data science esas cousas pois pues, eh, nos 90 po pues había xa había coxiñas uh -huh. ¿de? No de para facer cousas estadísticas e tan ¿no? e sobre todo eh, sobre todo utilizáon aquel momento seguramente empresas má grandes bancos ese tipo de ese tipo, sobre todo bancos realmente bancas seguras seg e eh, pero tamén hai outras empresas e ¿no? O que pasou é que eh, alterna en algún momento comprou unha empresa que fai un... básicamente un código que digamos que é equivalente a SAS, vale? Eh, tengo o seu propio compilador, como quen dí, pero se lle metes código SAS, pois pues, eh, funciona e dao como que di o mismo resultado ¿no? de feito de feito, hasta se quere de se ser historias do asunto está case anecdótico porque houve unha batalla legal bastante importante eh, e bueno, altera a empresa pa que traballo comprou a empresa mentre estaba no litigio e despois saliu lle ben porque ganou, pero bueno estes xa son detalles que non vai moi o conto eh, eh, que paso que lle deu? pois pues, cando lle preguntou que empresa usan sás saliron bancos e empresas sector bancario, basicamente. Eh, si, sí, Bancaixaurs, perdón, que non conocía o shipping das, das dúas estas. e eh, eh no, eh, tamén saíllo tamén lle saído algun, non me acordo, eh, pero saíllo algunha outra empresa grande típica española, eh, que sei, a mellor Telefónica ou cousas desas. Que non é descabellado. Igual tamén se nos ocurría nós outros, pero se sacásemos a lista, non había ninguna empresa entre comillas que non conocéramos pero eran empresas que, algunas, eh, algunas, pues, eh, que sei, pues, tiñamos a idea de que probablemente sí e outras sorprendeu nos o que nos deu e imolo a utilizar? Pues, probablemente se atopamos un contacto de esa empresa pues, utilizaremos e iremos a ver se conseguimos a preguntar ¿no? pero entonces eh, é moi incierto se se, se, se, se ao final todo isto é positivo para a empresa ou non porque eh, eh, imos perder tempo está, está nos dirigindo a inteligencia a un sitio no que eh, vai ser un camiño sin, sin frutos Pois pues non, non sei, pero, pero bueno, de, non é moi diferente traballo, de que o traballo que é un fallo comercial, digamos, chupando un dedo sacando pola venta, a ver se consigue contatos <laughs> noutros sitios, non? Xa vos contarei, seguramente offline, se nos fixemos ricos porque fomos vender eh, software no banque, eh, na, na, nas empresas grandes do Bank Insurance Pois, pues, what's making you happy, rapaces? ¿Entendéis algo vosotros? Así a mal. Tú podrías <risa> falar de, de algo, sí. Bella. Pues nada, esta semana leíme un, un libro que me moló bastante. Un cómic de... de ¿cómo se llamaba? Frank Giroux, el guionista, eh, joseph Omse, o dibujante, que le llama El angelus É que, bueno, é bastante curiosa a historia que contan é, Centrase Na vida dun paisano Que diagnostican unha enfermedade grave é, Nada máis salir do hospital vais, é, Era un tío que tiña unha vida moi anodina xa, Sin ninguna preocupación Pero sin ninguna... Eh, pasión nin nada, pois pues, o tío nada máis salir do hospital eh, chega, metese nun museo, ve o Ángelus, que un cuadro de, de Millet, e eh, eh, bueno, e dalle un, como un ataque, básicamente E a investigar sobre o cuadro, ve pues, que Dalí eh, estuvera obsesionado con el no pasado tamén, e que fixera un montón de versiones, e eh, bueno, e vai narrando eh, como vai cambiando a vida do personaje eh, a mentras paralelamente vai descubrindo cousas tanto sobre o cuadro como sobre o seu pasado, sobre as cousas da súa infancia que tiña reprimidas ou que nunca chegou a descubrir e que descubre ahora con 40 e tantos anos. Eh, na verdade é que é moi, moi, moi, moi curioso, moi ben enfiado todo o argumento é moi estéticamente impresionante, porque vai cambiando toda a tonalidade. O principio é un libro moi oscuro, moi gris, e despois, conforme vai evolucionando a súa... A, digamos, o paisano, pues vai eh, ganando intereses, pasiones, e eh, pues cambia de vida... Eh, é cada vez máis colorido. E bueno, o, o final do... O... Acaba os libros sendo moito máis colorido, sí. No. No, no, moi ben. A verdad que recomendo E recomendo Bueno, se queredes deixo vos o libro Cando nos vexamos, básicamente Un dos múltiples libros que me... Encima da mesa Múltiples cómics, de feito, que me... que me recomendache Que me ofreciche Últimamente, además A verdad que, a verdad que últimamente Estou por lendo constante no? Vamos, no. ponendo a gafa de pasta Bastante no banda agafa. diseñada <risas> oh, Carajo <risas> Eh, vale, pois pues, teño a recomendación barra felicidade ou que o que seña que tamén é vale deseñada, así que podo bolala podo colgar aquí a recomendación do meu primo. Eh, de feito son dúas cosas pero eh, empezo polo polo cómic. Eh, fai posiblemente un os tres anos eh empecé a, a a patrocinar a pagar pagarde Patreon a unha a, a unha animadora que se chama Sara Iris, eh, unha animadora canadiense que vive en Inglaterra que está preparando unha tradución, dios, unha adaptación, é a palabra que busco. Que está preparando unha adaptación ao cómic de un dos meus libros favoritos que é o peor viaxe do mundo de A Flecha Ricarra, un libro sobre a crónica, digamos, eh, crónica canónica da, da expedición de, de Scott ao Polo Sur. Eh, Después de tres anos eh, seguindo... De aquela maneira, porque realmente as, as actualizacións en Patreon nunca se acabo de escutar, un, nunca se acabo de ler con moito interés, pero bueno, estaba aí, chegábame correos cada mes ou queseña... Eh, E finalmente acabei comprando o libro e chegoume hora en, en nadal deste de ano decí xa revo uns meses lin fai uns meses pero bueno eso é un cómic moi bonito moi estilo clásico occidental é moi ben dibuixado e en principio solo é o eh, primeiro tomo do que probablemente serán un os tres o de da adaptación e eh, eh tamén moi recomendable moi bonito moi clásicamente bonito non sei como decir non, non paro de repetir bonito non, non teño o uh -huh. a, o vocabulario suficiente para explicar eh, eso que é como un estilo a tradicional de dibuixos animados de cómic antigo elegante moi ben dibuixado de, de cómic eh, estilo europeo ou estilo, sí, estilo no, estilo europeo un cómic estilo europeo que dixe a medio occidental sí. no, estilo europeo, sí, sí eh, tonos, uh -huh. tonos así pasteles apagados medio melancólico moi muy, muy bonito moi muy ben dibuixado a verdade que uh -huh. a, a muller dibuxa moi ben eh, non sei sé hasta que punto eh, a alguén como a Javier, por exemplo lle interesaría porque, bueno o gustave moito o libro Eh, tuve unha época de obsesión coa con Xerri Carras, coa expedición de Scott entonces o que me conta son antigos conocidos digamos, ou antigos amigos eh, estou nos vendo eh, por primeira vez, como quen dice entón como, que como que me fa ilusión non sei se chegas desde fora exactamente, se che gustaría sabendo sobre todo que é o primeiro tomo dunha serie que un, acaba pues, un pouco Eh, no, no, na nada Logo acaba Antes de empezar eh, Non sei se si tanto como Recomendar como Como si quedes presto cho, Pero de momento ten moi boa pinta puxo feliz cando me chegou puxo feliz léelo E eh, despois de léelo eh, O cómic en si sí, eh, Hai casi tanto de notas OP, Referencias a artículos eh, E demais Ao final E eh, Casi, probablemente sería máis eso que, que, que lo enxito do cómic original entón, despois de ler eso, volvino a, a repasar mirando en cada, todas as referencias en cada, en cada dibuixo e disfrutino moito e Unha segunda eh, comentario a, a raíz disto é que eh, todos os protagonistas deste de, de libro dos, dos, non xiquera son os protagonistas dos, dos personaxes secundarios deste libro Eh, tiñan que, probablemente, seña unha relación homosexual visto a, a, coas gafas de hoxe, coas gafas de pasta ou, ou co chamelle como que desde hoxe probablemente os resumiríamos como eran homosexuales eh, enamoraronse no, no polo sur eh, despues tuveron unha relación corta, intensa eh, polo que parece bastante bonita Utilizando as, as expresións ou as cartas que se dirixían ou, ou que escribían no seu, no seu diario, pois ao final parece que, o, que todo acaba tintando como de unha camaradería eh, masculina que non acaba de ser eh, romántica nin acaba de ser eh, pero está tan cerca que é difícil de saber en que punto en qué punto se quedan, digamos, ou hasta como de próximo son um, eh, bueno, en fin, eh, leen un artículo sobre sobre eles eh, que me gustaría poder vos recomendar eh, pero a verdade é que non agora mesmo non son capaz de encontrarlo eh, pero que poñeramos no, eh, no para no que xeña máis máis facilmente encontrado, pareceme unha historia moi bonita eh, coas, non, coa co, co, co caveat, cabiada, calia a palabra española, por Dios, coa particularidade, coas matices de, de non saber eh cal é realmente a relación que tiña eh, hasta que punto esta esta escritora proyectando unha relación moderna eh Eh, no que non era unha relación homosexual eh, actual, no que non era máis que unha camaradería eh, hermandade entre dous mariños eh, ingleses perfectamente victorianos nas súas formas eh, non sei eh, cústame a historia, porque me parece bonita tanto se é unha amistad eh, tipo obrimaturing como se é realmente unha historia de amor sem máis, máis complicacións Eh, o feito de ese non saber eh, resultame curioso dalle un, un punto máis de, de interés ao asunto, que me parece moi ben, moi ben escrito o artículo eh, bueno, xa volo eso, xa volo pasar eh, Eloy, tú te has algo que che... Pois, que, que eu, non, te, non teño nada moi específico pero e vos responder ao vos dicindo que eh, nunca lin ningún cómic de adulto, digamos nin banda deseñada tampouco. Ni novela gráfica. Y... Ni novela gráfica. Eh... Pero, isto eh, a rama xa yo comentei no círculo círculo, eh, comprei a principio deste ano, con todo cando se falou de todo isto de, de Sandman para Netflix e esas cousas, eh, comprei casi pola curiosidade, había unha oferta de do Amazon Kindle, comprei de Sandman, de Sandman eh, pero para libro electrónico e... que non lín en absoluto, eh teño aí, pero bueno, a curiosidade esa de eh, creo que, veso, a rama xa lle enseñei un pouco como funcionaba, porque creo que no que no o vira, e eh dar de a verse cando o lea, verei xa vos contarei un pouco que tal a experiencia, digamos, de ler así en electrónico da banda deseñada. Comprei un por unha oferta e por curiosidade, porque basicamente como todo o mundo estaba falando eso, senti tiña impulsividade de en máis a oferta, o capitalismo funcionou en min, e eh, e comprei e non tocar máis que pola curiosidade de ensañarllo a xente, ¿no? de como funcionaba. Supoño que será o primeiro que lea porque o que teño aí. Non sei sé si se é unha boa elección ou non para meterme neste neste mundo, pero a realidad é que eh, nunca me cadrou, nunca me cadrou nin, nin mo troxo a, adiante dos fucios eh, como para que me metese. É curioso, me así os regalos, esas cousas, pero nunca, a é que eu lembro moi de, no, no... de... De residencia universitaria, non? A mí me dá esa sensación como un Pulp Fiction ou un Reservoir Dogs ou algo así eh, que, que ves esas películas e que, e que lees eh, Watchmen ou, ou Sandman ou Parece como unha esas cousas de 7 a 21 anos de estar descubrindo sí. unha cultura nova Non sei A mellor estou generalizando o que foi a miña no, no, experiencia. No, no, vai. eu eu penso, que, eu penso que é moi típico, pero non sei, eh, non sei a verdad. non me cadrou, xa vos contarei algun día cando lea cando lea eso. E eu e vos traer, xa para xa para terminar, eh, a verdad que levo un par de meses así bastante bastante liado entre o, bueno, entre cousas de, de traballo e bueno, tamén, isto non, non será un secreto seguramente para cando este capítulo saia, xa, xa levaréi casao. Eh, unha temporada eh, Pero os preparativos pois pues, Tambén me, me, me tiberon Ocupao De alguna maneira E esta semana volví a ter un poquinho máis de tempo libre Terminei de editar o episodio Como xa souvestes Fixen argallada esta que vos contei E tamén foi un entrenar desde fai moito tempo Que tamén me sentou moi ben Tanto mentalmente como físicamente O cual me trae a un capítulo de 99PI Que igual vosotros xa escoitastes Que foi o do baloncesto 6x6 Que me parece Que me parece unha historia moi boa, interesante. E, bueno, eh, hago el cesto 6x6 de Iowa sí. ou das ou das rapazas, que xa vos poñeremos pues, o episodio de 99pi no... no, no... nas notas sí. do, do episodio, direi que intentei yo comentar o entrenador como exercicio, lo, sobre todo polo de non votar demasiado, que é a parte das reglas un pouco eh máis interesante. Direi que me contestou como así, interesante, pero non me fixo, non me fixo caso, así que, bueno, xa vos contarei tamén se claro. vai se consigo. No, non querías non querías baixar a defender, la, la <ríe> A ver, eu eu creo honestamente Rama creo que me poñerían a, a defender máis que máis que atacar, eh? neste, neste punto <ríe> neste punto da miña vida, creo que estaría máis ben para intentar roubar eh aínda que fora un 3-4-3. Vosotros Pero... non tedes te probado algunha vez ou tedes xogado vez a, é decir, a versión esta do, do baloncesto 6x6 de Alloyoga eh, ten moitas particularidades, ten eh, moi de, definido, digamos, o, o que sería o grupo de defensa do grupo de ataque e os que os que están para defender non pasan ao campo dos que están para atacar, decir, non, non se poden mover. Por primeira vez tuvo para min sentido o nombre das posicións Americanas ou de guard e forward hmm. por primeira vez hmm. na miña vida, ten sentido que guard e a guarda, a que está defendendo e forward é o que está adiante o que vai sí, atacando eu, no? que un poco... é unha cousa que teño eu, cando empezan a falar do frontcourt e o backcourt, eu sempre vexo ao revés entendo o que dicen pero para mim é ao revés o frontcourt debería ser o base Man que quitando esas particularidades eh, si sí hai unha versión digamos de que eu teño feito unha vez en entrenamientos e demás de non votar e eh, non moverse coa pelota simplemente eh, que seña solo baloncesto de pasar e eh, eh, quedar mm, mm. parado E eh, eh, eh, que sí. todos os movimientos mm -hmm. señan sin pelo balón digamos eso es Eso sí que é unha versión que, sí, sí. que por lo menos teño practicado. Entendo que vosotros sabéis. De feito, onde fixemos un cacho de un cacho de, con unha cierta versión de iso, pois pues, coa restricción de pues eso, de votar menos porque mira, non votar vo, como, o valor. Mira vo, como xa, te hai o entón. <risas> no, pero xa isto xa iba a facer antes de que o yo contase. ¿no? bueno Xa vos contaréis eh, se, se acabamos parecendo de, de algo. <risas> eh, pero bueno, un bon episodio en general. Eh, sin, sin, a ninguén que lle guste seche se gusta na iip e baloncesto como os outros tres pues eh, será seguramente será un ou, ou solo unha das túas será unha historia sí, unha historia interesante e y, y a realidad que non consumín moito máis cousa para recomendar últimamente, por eso por ese por eso como os dixen por ese estar un pouco máis liado do normal así que eu quedome con eso e coa volta esperemos un pouco a normal a tranquilidade e vida e vida un pouco normal e que me de tempo a escoitar, ver más cousas e y... y... argallar Pois pues esperamos que sigan E se queredes para Oye. terminar que me agora xa fora de tempo porque me van a chamar para o das persianas, como xa vos dixen, que xa era o meu hard limit, sí. podamos enseñar eh, eh, o que fixen eh, durante os momentos nos que a grabación nos estaba dando problemas, que foi preguntarle a inteligencia esta que tal eh, nos entendía se decía que estábamos falando en español e en portugués. Tens curiosidade? Temos tempo, sí. sí adiante. Eh, mientras non me chamen pola porta, que vos terei que deixar, temos tempo. Por, pues vella, aí vai. Entonces recordemos, vos recordarvos o que basicamente nos dicía Eh, o que lle pedín foi o das womans Womansplainers Que creo que era o máis divertido Que eh, en galego eh, Pillaba todo bastante ben Pero eh, eh, Bueno, separaba pod galego En dúas palabras, pero bueno, xa, eso xa é moito pedirle E era o que dicía O en vez de decir Womansplainers, di gomas plenas Vale Pero eh, uh -huh. vamos a ver en español eh, Que tal funciona O sea, de podgalego, realmente no he escuchado nada más que otras chicas planas. Pero no he entrado en la web de podgalego, que opilla pilla todo con una palabra, oyo ahí, sí, sí, sí, sí. ni nada. Estoy metiéndome en un club, digamos, como el puro estilo de Groucho Marx. Si me merece ese club, no me interesa. Si me interesa, el que no me merece. Ahí pillouse pillo, no es que no me merece, pero okay. diréis que el resultado sí. también es bastante es bastante bueno. Es que en vez de chicas, playas... Falo más en castellano que en gallego. Eso puede visto. ser una conclusión, un corolario del asunto. Estamos ya dando muchas opciones a las women's playas para cambiarse, pa cambiarse de nombre, ¿no? De women's playas a, a chicas playas playas oh, xico, xico. Eh, vamos a, a última a últimas versiónsión de que é un portugués que foi o que lle pedin de pox galego realmente não entendo nada máis eh, nada máis que outras mulleres plainas mas nin entendo nada de pos galego nem nada diso estou me metendo nun club en club en un clube digamos do puro estilo de Groo mar se me merece ese clube não me interesa se me interesa é que não me merece No sé, Rama, qué tal pensas que me salió O acento o portugués falado Pero también funciona bastante bien eh, Pilla todo bastante bien Mujeres eh, plenas eh, uh -huh. Sí, de, de, que, queda no, Queda ahí Para realmente, audiencia Parece que entiende Entiende woman y traduce realmente. Sí, realmente parece que lo que pasa ¿no? Ah, mira, no pensara, sí. claro No me dará cuenta Sí, parece en, que se llegue, en, espa en español se también, en español también, sí, sí, es imposible que que the woman's planner saque chicas playas si no está entendiendo woman eh traduciendo. Bastante the woman's eh, playa, claro. Eh, sí, sí, pues pues nada. Eh Eh, pois pues ese foi ese foi o resultadorama dirías que falamos máis español que portugués realmente ¿no? <risa> visto <risa> no, bastante o sea, a mí... a verdad que bastante direi que fai bastante ben eh, en galego fai no realmente ben. cumpliu co, co porcentaxe de error que dixo que iba a ter <risa> sí, sí, digamos, In, incluso cambiando de idioma <risa> incluso cambiando de, de idioma Ten un ten un autodetector que non o utilicei. Eh, pero aí sería curioso para saber a ver que detalla que, que estamos que estás falando. falando. Que idioma pensa que estamos falando, pero isso xa quedará para outra. Ahí. obviamente pensará que estáu falando Nepalí e meterá un 40 <risas> tantos de erro. Sí. Talugo tamén sacaba bastante mala nota, por que o telugo, como se diga.